Copertele toamnei, Voi Adrian Păunescu. Tristețea toamnei a început să cadă, Peste amintiri de sculțe și fugare, Cu de vers ce pieră în stradă, Printre coperte roase de uitare, ce doar de ele, și le simți aproape cu tot sfârșitul celor de pe urmă. Nu are astăzi cin să le dezgroape, că viața fără veste mi se curmă. Aceiași delatori și așteaptă rândul să alunge adevărul din cuvinte, cele le omoară neuroni din gândul. rămas inert, la fel ca și înainte. Doresc să știu, acum, de te mai doare, Odihna ce ți-a înălțat-o cerul. Câte poemi mai scris de la plecare, Și cât de des te-a căutat vierul, De câte ori pe zi ne pomenești în ruga ta, La care nu gândim, Și cât s au devenit de pământești Polemicile scrise de vadim, mult mai încert călcăm prin această lume, unde am primit statut de chiriași. Ai unui rău ajuns să ne îndrume spre a vinde țara ultimilor sași. Doar urme de români se mai adună să te în cor aparastase, că și peste tot samsari cer arvună, când versul tău îi junghienoase, se vinde pragul casei părintești, și nimeni nu mai poate duce grija, Iar țărna veșniciei îngerești Se scutură din pana lui Dabija, Și ploaia rece cade peste dealuri Și-nmoaie huma celor acest duși, Iar nistul se neacă între pe sunt tighina, Pradă pentru ruși, umilitor, pășim din poartă în poartă cu tot blestemul, înnăscut din vina, de a nu dori ca să le știm de soartă. Românilor, uitați în bucovina, nici țara nu mai șade în picioare, că și naționalul a devenit letal, iar nemul ni se stinge în vâltoare. Și moartea ne pândește din ardeal, E îmbăxit pământul de trădare, Pe locul în care huzură stăpânii, Luminile sunt stinse din altare, Ne rânduie destinele păgânii, Numai acasă soarta ți a împlinită De cei ce n-au pus capăt veșniciei Și țin în viață flacăra. Călită prin tot ce ai lăsat de preț Mariei, cu picături de vers, ce pierd în stradă, printre coperte roase de uitare, tristețea toamnei a început să cadă peste amintiri de sculțe și fugare.